Ide szállt le a NASA Perseverance marsjárója, oda. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. A mai űrtek műsorunkban Mars és magyar technológiák. Megérkezett a Marshoz az Egyesült Arab Emirátusok szondája, a reménység. Egy nappal később következett a kínai szonda, a neve égi kérdés. Végül megérkezett Pörzi is, az amerikai NASA álhatatos róvere, és leszállt a Marsra. Terraformálása Marson, magyar technológiával. A NASA pénzdiából készül a magyar puliszpész vízszimatolója. És ma sem hiányozhat állandó rovatunk, ám ezúttal űrkütyű híradóként jelentkezik, melyben bemutatkozik a legújabb, kapaszkodjanak meg űrszálloda. És a mai űrütazásunkban kalózunk lesz egy igazi maskutató kutatóhölgy, Pál Bernadett. Jó estét, Berni! Szia! Jó estét, sziasztok! És itt van velünk már az említett magyar cég, az egyik magyar cég vezetője, Mátyás Bence. Szia, Bence! Neked is jó estét kívánok! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Valamint a hallgatóinknak, nézőinknek is jó estét kívánok ez itt a postmodem Antivírus című műsorának külön kiadás, amiben tehát az űrtechnológiákkal foglalkozunk, kiemelten a magyar űrtechnológiai fejlesztésekkel. De mi most rögtön üljünk is be az űrhajónkba és mehetünk a masra. We are starting the straighten up and fly right maneuver in preparation for parachute deploy. Néhány nappal ezelőtt láthattuk ezeket a képeket. Egy animáción látjuk, ahogy a Perseverance, vagyis röviden a Persi marsjáró megérkezik a mars felszínére, de amit az irányító központból látunk, az valós felvétel. Nem sokára, pár perc múlva láthatunk majd olyan felvételeket is Persitől, tehát a marsjáróval készítve, ami már ott a leszállás közben készült. De előtte még nézzünk meg pár dolgot, hogy mi is történt az elmúlt napokban. Mindezekhez a témákhoz majd segíteni fog, nekem Pál Bernadett más kutató és bemutató csillagász, akivel megmutatjuk majd ezeket a felvételeket. Szerintem induljunk is el időrendi sorrendben, ugyanis pár nappal ezelőtt kezdődött a sor, hiszen Liba sorban érkeztek a mars a mars körül e pályára. Az arab, az Egyesült Arab Emirátusok mars szondája, Alamar névre hallgat, érkezett meg elsőként. Nézzük csak meg, hogy hogy is néz ki ez az érkezés. Ez is persze egy animáció. Mi volt ennek, vagy mi ennek a szondának a fő célja, Berni? Ugye az állam elő egy keringőegység lesz, tehát ő nem fog leszállni majd a marsnak a felszínére, hanem biztos távolságból fogja megfigyelni. Ami kiemeli őt a többi keringőegység közül, hogy sokkal távolabb kering a marstól, és így 55 óra alatt kerüli meg az egész bolygót, sokkal jobban, teljesebben rá fog látni, mint a többi ott keringő szonda. Leginkább a légkörét fogja vizsgálni, ő is fogja vizsgálni a vízszökést, az ózonnak a szökését, ilyesmiket. Az arab emirátusoknak egyébként hosszú távú céljaik vannak a Mars kutatásával. Állítólag száz év múlva már egy igazi kolóniát szeretnének építeni a Marson. Egyébként a szonda már küldötte egy nagyon szép fotót, ezt meg tudjuk mutatni magáról a Marsról. Berni már rögtön vágta, hogy mit is látunk a képen. Így van, nagyon, nagyon könnyen felismerhető a tárzisz hátság. A tárzisz ez középen ez a három pöcs szerű uh, alakzat. Bármelyik részét meg tudnád mondani egyébként a Marsnak, hogy melyik főbb domborzati egység volt található? Csak a nagyobbakat ismerem föl, a óriási kiterjedési területek vannak, de az egészen a legapróbb részletekig el vannak nevezve, én képtelen vagyok annyi mindent megjegyezni. Szerencsére erre vannak a térképek. Mutasd meg, meg azt a... a gömböt, ugye? <gül> <gül> Mert azt mutattuk itt a műsor elején is. Nekem nagyon tetszik, ez egy fényre pörgő Mars gömb, igaz? Így van, így van, egy ilyen akrioborítás van rajta, és maga, maga a gömb az pedig, hogyha fény megvilágít, ilyen kis pici napelemek, akkor áramot csinálnak benne, és valahogyan még mágneses is, a teljesen pontos működését ne szerintem mágia. A lényeg az, hogy a Földnek a mágneses tere irányítja be, úgyhogy én tudom mozgatni, és maga a gömb az ott marad, ahol van. Szerintem egészen zseniál, és napközben ül az asztalomon, és ha megsüti a nap, akkor forog. Nagyon látványos. Na térjük vissza az igazi marshoz, mert az Alamár után másnap érkezett a kínaiak űrszondája, a Tianwen 1-es nevű űrszonda. Ez a felvétel már a kínai űrszonda segítségével készült, és láthatóan ott a horizonton túl már látható a mars felszíne is. Erről mit lehet tudni erről a szondáról, Berni? Hát most azt lehet róla tudni, hogy ő még egy jó darabig keringeni fog a mars körül, és utána ilyen május magasságában fog majd leszállni utópia planíciára. Hogy azon belül pontosan hova én erről nem találtam információkat, minden esetre a lényeg az, hogy ő le fog ereszkedni egy ilyen kis platform, és utána abból ki fog gurulni a mars járójuk. Lesz ezen is a radar tud majd kis víz vízgyűjtő vízgyűjtőhelyeket találni, illetve ő is el fog tudni párologtatni különböző közveteket, úgy ahogyan a Curiosity vagy a Perseverance is, hogy megvizsgálja, hogy milyen kémiai összetételük van. Egyébként, aki most született, annak mondjuk el, hogy nem most kezdődött a Mars kutatása, olyannyira nem, hogy pillanatnyilag is már 8 szondakering a Mars körül, európai, amerikai és más szondák, ezeket én most névről nem tudom felsorolni, de azt tudom, hogy a NASA üzemeltet egy oldalt, Mars Relay Network, tehát ugye a más körül reléző network hálózat ezekből a szondákból. Erről a weboldalról mentettük le ezt a felvételt. Körbe lehet forgatni egyébként a számítógép egerével a más golyóját, a golyóbisát, és meg lehet nézni, hogy melyik űrszonda éppen hol jár. Sőt, meg lehet találni magát a Pörsit is, a Perseverance Mars is. Láttad már ezt a weboldalt, Benni? Uh, játszottam már vele korábban, igen. Amikor még júliustól egészen februárig utazott a, a Perseverance, akkor lehetett ezen az oldalon követni, hogy éppen merre jár az útján. Bence, mit szólsz hozzá, hogy egy komplett hálózatot lehet már megtalálni a más körül? Őrszandákból is, meg marsjárókból is. Nagyon hasznos, nagyon hasznos. Hát, minket a, főleg azok érdekelnek, akik a organikusokat keresik. De igen, annak is már egész nagy történelme van, hogyha a vikingeket is beleszámoljuk, úgyhogy... Mert hogy a terraformálás miatt ez egyébként is érdekel, és erre majd vissza fogunk majd térni később, úgyhogy érdemes kivárni a műsornak ezt a részét is. De akkor menjünk tovább, és térjünk le a legizgalmasabbra, mert nagyon sokakat tartott izgalomba a Perseverance marsjáró érkezése. Időben a visszaugrunk fél évet, és megnézzük, hogy hogy indult el a Perseverance. 4. Engine ignition. Two. One. Hát bizonyos értelemben ez egy teljesen megszokott rakétaindítás, igaz Bernie? Tehát pont úgy indul el, mint ahogy minden más ilyen más járó, de hát látunk további képeket, igen. Izgultál, amikor elindult? Abszolút. Főleg azon izgultunk, hogy, hogy sikerüljön a, a, az indítási ablakban még időben elindítani. Ugye, hogyha nem jó az időjárás, akkor ezt le tudják fújni, és akkor még néhány napig megpróbálják, de legrosszabb esetben akár meg kell várni a következő 26 hónapos ablakot, úgyhogy nagyon szurkoltunk, hogy el tudjon indulni. Ez az időablak, ez azért fontos, ugye? Mert akkor van legközelebb egymáshoz a mars és a föld, tehát viszonylag rövid útvonalat kell Áthidalnia ennek a... Hát ennek a szerkezetnek? Hát úgy van, hogy ezek az úgynevezett Homan pályák, ami úgy helyezkedik el pont, a, a két bolygó egymáshoz képest, hogy a lehető legkevesebb üzemanyaggal a legrövidebb idő alatt a leggazdaságosabban uh, uh, lehessen megtenni ezt az utat. Tehát, hogy ahogy nem úgy kell elképzelni, hogy így az egyik bolygótól a másikig egy egyenesben átmegy a, a, a szonda, mert ugye a naprendszerben nehéz egyenesen közlekedni, hanem szépen uh, együtt így, mint egy ilyen kis érintőpályán uh, besodródik a mars mellé. És így is 400... ezért van az például. Igen? Ezért van ez például, hogy maga a Mars az csak ilyen 203 millió kilométerre van most, csak 203 millió kilométerre van most tőlünk. De ez egyenesben, ugye még van. Igen, igen, de viszont te maga a szondás több mint 450 kilométert utazott mire lehet szállni. Meg is tette ezt az útvonalat, vagy ezt a távolságot, de ez a 400, több mint 400 millió kilométerhez is szüksége volt több mint 7 hónapra. Ez a 7 hónap tavajóta óta eltelt, és éppen a múlt héten érkezett meg a más körüli pályára ez a szonda, és ugye az amerikaiak azt tervezték eleve, hogy nem, keringettő, tehát nem keringenek majd a más körül, hanem azonnal leszállnak. Ennek mi volt az oka, hogy nincsen keringő egysége Pörszövi a perszevéneztetőt kifejezetten leszálló rovernek tervezték, tehát nem feltétlenül kell mindig egyszerre keringőegységet és leszállóegységét is küldeni. Azt, hogy most a, a Tianwen 1 egy, az egyből keringőegységet és rovert is küld, az egy nagyon ambiciózus küldetés. Meg is történt egyébként a leszállás, de nézzük meg, hogy a leszállást hogyan magyarázták el már egy jó fél évvel ezelőtt elkészült animációban a NASA szakemberei. Nagyon látványos és szemléletes egyébként. A lassítás folyamatában egy ejtőernyő is szerepet játszik, és amit most látunk, ez az égi darú, ami az utolsó méterekkel szállít ezt a rovert, és kábeleken engedte le az utolsó pármételen, úgyhogy ez a soft landing, vagyis puha érkezés legyen a más felszínére. Tehát ezzel magyarázták, ezzel az animációval, és most már tényleg mutatjuk nem soká, hogy milyen valós felvételeket készített a Percy, ahogy az amerikaiak nevezik, ugye mindenkit becéznek, tehát a Percy Virenzből is már Percy lett azóta, nagyon kedves név szerintem. De nézzük meg, mert tegnap este mutatták be egyébként a NASA közvetítésében ezeket a felvételeket. Tényleg történelmének nevezhetőek ezek a képsorok. Alulról látjuk a lassító ernyőt, ejtőernyőt, és itt esik le az a bizonyos Pőpajs, igen, ami megvédte a szerkezetet a hőhatástól, hiszen felizzott a lassítás során, és már felülről, ahogy ereszkedünk a mars felszínérát, soha nem láttunk még ilyet. Ugye itt a lassító rakéták már a port is fölverik, ugye? És a bal szélén a képen láthatjuk, ahogy az égidarú és a rover eltávolodik egymástól, és ott lóg az alsó képen a rover. Kicsit már a porfelhőbe belevész a szerkezet, de utána láthatjuk, ahogy elemelkedik az égi darú, és valóban messzire elrepült, mert ez volt a program, hogy el kell repülnie, ne, ne és, hogy megsérüljön ez a rover. És hát láthatjuk az örömteli pillanatokat a náza irányító központjában, mert tényleg megható pillanatok voltak, és elképesztő lelkesítő, hogy ilyenre képes ma már egy szerkezet, igaz, Berni? Így van, hát te, teljesen lenyűgözött. Tehát én amikor néztem tegnap este ennek az élő bemutatását, akkor tényleg így ültem a képernyő előtt, hogy, hogy nem hiszem el, hogy ez egy másik bolygónak a felvétele, Tehát, hogy a, annyira, annyira tiszta volt a felvétel, annyira, amikor ereszkedés közben van egy olyan pont, amikor már az ejtőernyőt eldobja, és már rakétákkal irányítja be magát a leszálláshoz. És olyankora ahogyan így dölöngélt a kép, szabályosan még tengeri beteg is lettem, tehát fantasztikus, hogy ilyen felvételeket tudunk látni tényleg. És azt az oldalt is mondjuk el, hiszen mi itt a technológiával szeretünk foglalkozni ebben a műsorban, hogy mindezt az emberi beavatkozás nélkül kellett végrehajtani a gépnek, hiszen hogyha egy rádióparancsot elküldenek innen a földről, 10 percig megy a marsra, és az ott megtörténtekről készülő felvétel újabb 10 percig jön vissza, tehát 20 perc múlva tudjuk meg, hogy mi történt a mars felszínén. Magyarul lerövidítve a számítógépnek kellett végigcsinálni a teljes leereszkedési folyamatot a. Mars. Felszínére, és láthatóan tökéletesen, és nem csak az volt benne a kihívás, hogy szépen puhán landoljon, hanem, hogy pontosan odaérkezzen, ahova érkeznie kellett. Ezt már jó időben, vagy jó előre elhatározták, hogy egy bizonyos kráterbe érke kell érkeznie ennek a rovernek. Így van ez a, a Jezero kráter amit kinéztek egy ideális helyszínek. Ez a keringvédségeknek a felvételéből úgy tudjuk, hogy ez egy régi, kiszáradt tómeder tulajdonképpen. Tehát valamikor oda becsapódott réges-régen egy nagy égétest, létrehozott egy krátert, és utána ebbe befolyt egy ősi marsi folyó, és feltöltötte szépen tóval. Kialakult egy nagyon látványos folyódelta is, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ha valami, akkor ez a helyszín ez ideális lehetett mondjuk az ősi-marson, az életszámára. Számára. Úgyhogy jó esél. Ha volt életem a akkor úgy gondoljuk, hogy itt meg kéne, hogy találjuk. Látjuk ezen a felvételen ez a ezt a krátert. Lehet, Aha. És itt a Lilával kiemelt területen ereszkedett le Percy, ugye? Mm -hmm, így van, így van, pontosan. Most az, hogy ennyire, ennyire pontosan le tudott szállni, a, van ugye egy ilyen landolási ellipszis, ahová beszokták lőni, hogy hova kéne landolni, és azon belül elképesztő pontossággal ő le tudott ereszkedni, ahhoz képest, mondjuk, hogyha még visszagondolunk a spiritre és az opportunity-re, ami szerintem nagyon viccesen szállt le, de természetesen ennél jóval kevésbé pontosan, ők ilyen hatalmas légzsákokkal voltak tulajdonképpen körbevéve, és őket, ahogy ledobták ők, odébb pattogtak, de hát így akár 10-20 kilométerrel odébb szálltak le, mint amit terveztek. Csak egy közbevetőleges kérdés Bencéhez, hogyha itt ebben a kráterben tényleg víznyomai fedezhetők fel, akkor lehet, hogy ez egy alkalmas terület lenne arra is, hogy formáját tokti a más felszínét? Igen, persze, tehát nekünk nagyon hasznos információk fognak érkezni, hogyha ezt a területet ugye elkezdi vizsgálni a rover. A, igazából, amit ismerünk mindenki nagyon óvatosan fogalmaz, ugye, hogy, hogy például a felszíni vizeket nem nagyon találtak vagy felszíni, és még a talajnak se nagyon nevezik a, a, a, a ahonnan a mintát gyűjtik, hanem azt mondják, hogy ugye a a marsi surface matérián, tehát annyira ismeretlen még a marsi talaj. Igen, hogyha ott szerves anyagban gazdag, esetleg vízzáró réteg vagy bármi lehetne, ami érdekes lehet a felszín alatt, akkor, akkor nekünk ezek potenciális helyszínek. Na, akkor menjünk tovább a rover ismertetésében. Én olvastam egy cikket Pál Bernadettől, erről a roverről, hiszen valóban összegyűjtettet nyilván a NASA oldalairól, hogy milyen alkotó elemeiből volt, de a legjobban a cikketből az ragadott meg, hogy ez nem is egy robot, hanem sok robotnak az összessége. Fontosan. A, amit így leginkább ki emelni, hogy, hogy egy elképesztően bonyolult szerkezet a rengeteg apró részből. Ez a, ez a rovernek a Sample Caching System, vagyis a, a mintagyűjtő rendszere. Ez a, ez a mintagyűjtő rendszere, ez három rab, robotból épül föl, és azzal fogja majd a, a kifúrt mintákat bejuttatni a saját kis pici laboratóriumába, a hasába. De itt a képen látszik egyébként az összes fő műszere, van rajta többféle spektrométer, ultraibolyában, röngemben is tud majd nézedődni. Van neki elképesztően felbontású kamerája, zoomos kamerája ráadásul, tehát egy úgy úgy hasonlították ezt, hogy egy focipálya távolságból egy légyre rá tud fókuszálni. Úgyhogy nagyon-nagyon picikében lát. Van neki is olyan lézere, mint ami a Curie is volt, amivel szintén 7 méteres távolságból egy Ceruze-hegynyi területre rá tud fókuszálni, és el tudja párologtatni azt a kis részt, hogy megnézzük, hogy miből van. És akkor, hogyha talál azzal, tehát a, a, annak az adott közetnek a kémiai összetétele az izgalmasnak tűnik, akkor oda tud gurulni, és ezzel a minta gyűjtő, rendszerrel tud belőle gyűjteni olyan mintát, amit utána később, ahogyan most látszik az animáció, remélhetőleg visszahozunk a földre, hogy itthoni laboratóriumban meg laboratóriumokban megvizsgáljuk. Mert ahhoz, hogy uh, igazán részletesen meg tudjuk nézni, ahhoz annyira bonyolult és annyira komplex, nehéz gépeket kéne oda elvinni, ami uh, hát jelenleg nem elérhető, tehát még annál is egyszerűbb uh, inkább hazahozni hozzánk a mintákat, ami még mindig elképesztően bonyolult. Úgyhogy ez még egy pár év múlva fog megtörténni, amikor majd elkészül a technológia ahhoz is, hogy ezeket a mintákat visszahozzák a mas felszínéről, de az animáció már mutatta, hogy miképpen tudjuk ezt elképzelni. Én még egy műszerére kitérnék, hogy van egy Moxi nevű is ezen a roveren, ami az oxigént termeli, hiszen azt tudni kell a mas felszínéről, légköréről, hogy javarész és széndioxidból áll, tehát ez még nekünk nem nagyon lenne jó légkör. Még nem, viszont ez a MOXI, ez óriási lehetőséget rejt magában, hogyha jól fog működni. Tulajdonképpen úgy lehet rá gondolni, mint egy ilyen mesterséges otthon így van, Szerintem így van, így van. Ő beszívja a, a légkörből a szén-dioxidot. elektrolízissel átalakítja alkotóelemeire, és utána az oxigént azt ki tudja belőle vonni, és akkor abból tudunk magunknak egyrészt csinálni a helyszínen üzemanyagot, üzemanyagot, másrészt pedig ö, természetesen belélegezhető levegőt a majdani űrhajósoknak is. Na jó, de ahhoz, hogy a marsnak a légkörét ö, feldúsítsuk oxigénnel, azért sokkal nagyobb kapacitásra van szükség. Tehát egy ilyen kis műszer az nagyon kevés oxigén termel, ugye? Így van, Ez a, ami, ami most utazik a Pörsz-Szévineszten, egy ilyen kis autóakkumulátor méretű, nem túl nagy, hogyha jól működik a berendezés, akkor fel lehet később skálázni, és akár százszor ekkora lesz, sokkal több oxigént fog tudni előállítani óránként, mint most. Most, Ha jól emlékszem, akkor óránként néhány grammot tud előállítani, ezt természetesen fel fogják sokszorozni, és akkor el lehet akár majd úgy képzelni egy ilyen jövőbeli marsi kolóniát, hogy mindenkinek van egy kis házikója, és mindenkinek van mellette egy ilyen hűtőszekrény méretű moxia, csinálja neki a levegőt. A múlt heti közvetítésben én láttam egy hölgyet, aki mérnök, és aki azért felelős ebben a Perseverance csapatban, hogy egy bizonyos repülő eszközt, egy drónt, egy drón helikoptert megtervezzen, kifejleszen, és a, most már ugye a Marsra juttatás után majd irányítson. És elképesztően hatásos volt számomra, hogy a hölgy arról beszélt, hogy az igazi a számára az, hogy most már elkezdődhet a munka a Mars felszínén. Ugye ez egy Mars kopter, mi már mutattuk egyébként a műsorunkban egy fél évvel ezelőtt ezt a Mars helikoptert, de megmutatjuk újra. Együtt utazott Percyvel, és a, egyébként a rover hasából bújik. ki, Kicsit mondhatjuk, hogy megszületik. <gül> ugye a roverből ez a helikopter ugye le, lemegy róla, és akkor amikor elment a rover, akkor elindulhat. Ez egy demonstráció egyelőre, hogy egyáltalán lehet -e repülni a Mars felszínén. Ez miért olyan nagy kihívás? Hát egyrészt ugye, ahogy már korábban is említetted, ugye óriási a jelcsúszás, egy ilyen 20 percet kell várni, mire oda vissza tudunk kommunikálni a Marsa, tehát nem tudunk csak úgy aláni és irányítani, mint mondjuk egy egyszerű földi drónnal tenni. Másrészt meg ugye teljesen más a légkör, sokkal-sokkal ritkább, mint a földi. Még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan fog benne viselkedni, hiszen még nem reptettünk semmit igazán a marson. Viszont az első jelei már visszajöttek ennek a Magyarul leleményesség nevet kapta, ha jól tudom, az Ingenuity helikopter, és már küldött magáról életjelet, jól van. Meddig fog működni egyébként Percy? Mennyi ideig várható a működése? A, az eredeti missziót mindig nagyon e, pessimistán szokták meghatározni, őt is nagyon pessimistán, mindössze másfél marsi évre e, számolják, ami egy olyan körülbelül három föld évnek felel meg, de azért természetesen reménykedünk benne, hogy ezt jóval túl fogja teljesíteni, e, és többek között a az egyik számítás, amivel mondjuk úgy, hogy számolhatunk, az az, hogy a benne levő kis atomreaktor, amiből ő energiát nyer magának, az egy olyan körülbelül 14 évre elegendő üzemanyaggal van felszerelve. A digitális világ érdekes. Postmodern. Genesis 11. A Genesis 1.11, ez egy bibliai utalás, de egy nagyon is jövőbemutató technológiáról fogunk beszélni, terraformálásról. A terraformálás ugye azt jelenti, hogy egy idegen bolygó felszínét élővé, élhetővé teszünk, mégpedig olyan élőlényekkel, amelyek itt a Földön is megtalálhatók. Jól mondom ezt, Mátyás Bence? Igen, sziasztok! Hát a terraformálás az egész fontosan azt jelenti, hogy ugye földivé alakítani más égitesteket, más holdakat. Ugye itt a, elsősorban a, úgy képzelik el, hogy, a, hogy az emberek, emberi kolóniák megjelenése, ami, ami a célja általában a terraformálásnak, tehát olyan körülményeket teremteni, ami az emberi életteret kiterjeszthetővé teszi ugye más bolygókra is és ebben próbálunk mi egy, egy, egy szerepet vállalni, ami nyilván egy ilyen futurisztikus projekt, viszont elsősorban mi talajtani kutatók vagyunk, és mi a, a marsi talajtani viszonyokat próbáljuk feltérképezni annak érdekében, hogy növények telepítését a későbbiekben ki tudjuk, meg tudjuk valósítani. Tehát megismétlem, ami közönségünk számára jól hallották. Növényeket szeretnének Mátyás Bencéjék telepíteni a más felszínén. Mindjárt majd láthatjuk is animáción is, de azért még előtte mondom, hogy Genesis Sustainable Future, tehát fenntartható jövő ez a társaságotok neve is egyúttal. És akkor most szakaszokban megmutatjuk, hogy hogyan is képzelhető el a té technológiátok. Az előbbi képsorokon azt láthattuk, hogy elindul a föld felszínéről a rakéta, ami ezeket a bizonyos tárformával rakétakapszulákat hordozza. Itt már menet közben látjuk, hogy megérkezik például a Mars közelébe egy ilyen rakéta, viszi magával ezeket a rakétakapszulákat. Nagyon sok rakétakapszula van egy ilyen hatalmas űrrakétában, és jól értettem, hogy ezeken a lyukakon keresztül már az űrből kilövitek a rakétakapszulákat? Hát igen, itt több, több elképzelés van, pontosabban fajta koncepció létezik arra, hogy hogy fúródjanak bele ezek a kapszulák. Igazából ennek az a lényege, hogy ez egy formájú kapszula, de az a lényeg, hogy egy ilyen üvegház, mint egy kis üvegházba, egy kis búrába növekedne a, növekedne a növény. Hogy Tehát a búrán belül az... gyakorlatilag földi körülmények találhatók. Majdnem. Igen, igen. Ennek, ennek, ennek az a lényege, és az a sok technológiai kihívás van. Ugye ezen a leg hogy mondjam, elegánsabb, hogyha, ha magoktól befúródnak az zuhanás után. Ez nagyon kevés anyag, nagyon kevés kompozíció él, él túl egy ilyen becsapódás, ezt folyamatosan teszteljük. A, a B-terv az az, hogy, hogy tehát egy, egy soft landinggel jutatjuk le, és utána valamilyen önfúrós megoldással a ugye befúrják magunkat. Ez is egy hatalmas technológiai kihívás. De úgy gondoljuk, hogy ez szükséges, hogy ne csak a más felszínén tudjunk gondolkodni, hanem megnézzük, hogy az alsóbb mennyire alkalmasabb az életre. Egyébként Bence mellett látható is egy példánya ezeknek a rakétakapszuláknak. Majdnem három méter egy ilyen rakéta. Kicsit a mi ablakaink eltakarják, de most látható egyébként így hosszában. Illetve van egy képsorunk is arról, ami megmutatja a részeit ennek a rakétakapszulának. Mindjárt majd láthatjuk. Egészen ettől a befúródó... Nem, ez még nem az. Itt még azt láthatjuk, ami már befúródott a más felszínébe, de akkor nézzük ezt. Tehát a fej az pont azért van, hogy belefúrolj a felszínbe, és a fölött már ott van a növény, de ebből a befúródó fejből már ki tudnak nőni a gyökerek, ha jól értettem. Igen, itt azt láthatjuk, hogy ugye a, a fúrófej az tulajdonképpen egy gyökeresztető rendszert rejt magában. Ezt azért ö, ö, találtuk ki, hogy a gyökereket úgy tudjuk kijerezteni, hogy ne ö, veszítsünk belső nyomást. Ugye ezt kétféleképpen tudjuk el, ö, elérni. Egyrészt, hogy a lyukakat egy olyan ö, anyaggal ö, ö, ö, ö, töltjük be, ami nem zsugorodik, illetve ö, tágul a gyökeremekedésnek megfelelően. A másik dolog pedig az, hogy minél több a talajba, minél több frakció van, akkor minél jobban szigetel a rendszer, és akkor a, a belső rétegekben a földi talaj dominál, és ahogy megyünk a külső rétegekbe, a mási talajszimulatás talajokkal folyamatosan bővítjük. És tényben hogy biztosak hogy az adaptáció hosszabb legyen a növények, hogy több esélye legyen hozzászokni a másik környezethez. Uh -huh. És biztosak vagytok abban, hogy ezek a növények kibírják ezt az űrutazást, és mondjuk a ereszkedés közben nem gyullad ki az egész, vagy nem égnek el, esetleg ott ezen a másik felszínen nem jelent veszélyt az ottani körülmény ezekre a növényekre? Több elképzelés is van, több, több dolgon is dolgozunk. Ugye a, van arról szó, hogy a magokat juttatjuk ki. Először ugye az sokkal jobban bírja a becsapódást, illetve ezeket a stresszeket, mint a már a fejlődő növény, viszont ugye, a, a hét, ugye jobb esetben hét hónap alatt ugye azért a növény elkezd fejlődni. A, tehát ezeket a teszteket mi is csináljuk, a, egyenlőre különböző ö, a biotikus tesztekkel stresszeljük a növényt, igen, itt lehet látni a, a fúrófejet, ami a több rétegű gyökeresedést szolgálja, itt, ami ráépülő, hát a body, ugye a testrésze, az, az is több rétegít, az animációban az átlátszó, ez nem biztos, hogy átlátszó lesz a valóságban is. De az UV az, lámpa van benne uv lámpa van benne, igen, ami mindig az adott növénynek megfelelő fényt és energiát szolgáltatja. Aha. Valamennyi energiát próbálunk mi is nap elemek révén gyűjteni az aksikba, és akkor az a lényeg, hogy még a felvételen nem jutottunk el odáig, hogy, hogy, ez, a, hogy ez a teteje, ez a medúza rész, ez, ez levehető a róverek által cserélhetővé tervezzük. Az miért? Mi, mi a funkciója annak a medúza résznek? Az Mindjárt a... eljutunk oda. Ön... Az az energiaellátó és a, egysége a, a kapszulának, és akkor, hogyha ezen az állás lehet látni, hogy ahogy véget ernek, ezek a tube rétegek, ezek le vannak zárva egy ilyen kupolában, tehát a nyomást nem befolyásolja, hogyha mi a, a tetején lévő kapszulát lecsatlakoztatjuk. Ebbe vannak a, az akkumulátorok, és akkor ugye ez az a része, ami végül is kilóg a, a felszínre, ami elérhetővé válhat a roverekre és ez ezért fontos, hogy cserélhető legyen, hogy a növényt minden több ideig életbe tudjuk tartani Szerkesztő társam Részbetyár Gábor egyébként a lelkemre kötött, hogy meséljem el, hogy hogyan bukkantunk rátok, Bence. Azt mondta, hogy először ő egy közösségi oldalon beszólt nektek, hogy ez nem fog működni ez az egész technológia, mire te nagyon kedvesen válaszoltál, és így indult el a kapcsolatfelvétel, aminek az eredménye, hogy most láthatjuk ezt a kertészetet, Mármint az, az az eredmény, hogy mi láthatjuk itt ebben a műsorban a kertészetet, ahogyan a jövőben elképzelhető a más felszínén a terraformálásnak az eredménye. Tehát ilyen roverek a kertészek. Igen, én nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek most veletek. A, igen, a beszúrlogatásokra visszatérve egy kicsit, ha valaki ilyen projektbe fog, akkor nyilván ezt vállalnia kell, nagyon sok kérdés van, nyilván mi se vagyunk teljesen őrültek, tehát tudjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás, egy nagyon komplex feladat. Ezt próbáljuk különböző részegységekre bontani, és akkor részenként megemészteni. Ugye az egyik és nagyon fontos kérdés az, hogy a növény stressz, a növény minek van kitéve. ugye ennek a irodalma elég jól publikált, sokan foglalkoznak a a űrben növekedő növényekkel, illetve az antigravitációban, hogy, hogy viselkednek a növények. A sugárzás az kérdéses, igen, a, a pajzsolást azt, azt, azt nekünk is egy, egy megoldandó feladatok közé tartozik. Illetve ami, ami még inkább kihívás az az, hogy a növényi monitoring hogy oldjuk meg, hiszen ugye a jelátvitelt tudjuk, hogy, hogy lassú egyrészt, másrészt pedig a tehát kimondottan elválasztás még robotokban nem nagyon kivitelezhető vagy, vagy, vagy nagyon, nagyon bonyolult ugye az érzékeny, analitikai eszközök miatt, tehát itt mini labor kell a tervezni magába a kapszulába, ahol egyrészt a növényt, másrészt a talajnak az állapotát megfigyeljük, ugye, ezeket a részettségeket próbáljuk egyesével validálni, most és például bányákhoz szerződünk, ahol ilyen mély fúrásokat tudunk végezni, és akkor itt ilyen 5 ilyen hónapos, 6 hónapos kísérleteket fogunk beállítani. Bence, hogyha ezek a növények elkezdenek termelni oxigént, akkor vajon mennyire maradott a felszínen az a megtermelt gáz? Ezt, ezt, a, ezt, a, ezt egy kicsit hadd magyarázzam el, ugye itt nem, is a, nem, itt nem az oxigén termelés a cél, ugye az oxigén termelés a levél, ö, tehát a fotoszintézisen keresztül ö, lehetséges, ami itt a búrán belül marad. Ami, ami gáz mi ki tudunk juttatni, az igazából a gyökérlégzés által felszabadult széndiokszid, illetve nem csak a gyökérlégzés, ami számunkra érdekes, hanem inkább a gyökérnövekedés által kijutatott földi talajmikróbáknak a bejutatása a, a regolitba. Igazából ez a fő cél, mert ugye azok a mikróbák a, a, a különböző szerves bontások során ugye nem csak széndiokszidot, hanem metánt és más üvegházhatású gázokat termelnek. Tehát itt a projekt célja az, hogy itt a, a, tehát a földi, kicsit mélyebb rétegekben kialakuljon egy ilyen, egy ilyen mikroökoszisztéma, ahol esetleg nem szökik el a gáz, ahol, ahol, ahol elkezdődik ő, ő, valamilyen, egy ilyen kis mini, mini légkör, kis mini ő, környezet az ott, ott élő mikrobáknak, illetve alacsonyabb eukariboteknak. Tehát végül is egy bioszféra alakulott ki, nem csak a növények lesznek ott egyesével, hanem elkezd kialakulni ennek a biológiai környezete is, hogyha jól értelek. Igen, tehát én, mivel én talajtalanos vagyok, tehát én abba gondoltam vele, hogy ugye, ami a bolygó teljesen körülöleli, az mindig a, mindig a talaj, ugye az a legkülsőbb réteg, és ugye a, tehát lehet különböző robotokat is felvinni, hogy uh, légkört termeljen, de ugye az elsődleges feladat az az, hogy az üvegházatású gázok uh, annyi termelődjön, hogy ne, ne legyen, gond az, hogy elszökik éjszaka. Ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon komplex kérdés, de az oxigén előtt fontosabb az, hogy az üvegházhatású gázok domináljanak, hogy kialakulhasson a lég. Egyébként a mi koncepciónk az annyival másabb, mint a, mint a többi jelenleg lévő jól publikált koncepciók hogy mi megpróbáltunk a dómon kívül gondolkozni. Tehát, hogy nem mindent az üveg búrákon belül, mert ugye ott mennek a krumpli kísérletek, meg, meg stb. meg az emberi kísérletekre is vannak egyébként szimulációk itt Amerikában, hogy hogy fogjuk kibírni egymást, meg mennyi lesz a széndioxid termelés a búrába. Ö, egyébként kudarcba fulladtak az eddigiek, de, de, de abból is sokat lehet tanulni. De inkább itt a lényeg az az, hogy... hogy, hogy ha még csak a gyökér is nyúlik ki, csak még egy rövid időre és csak annyira, amelyik lehet, hogy utána lefagy az egész növény, de hogyha ezeket a mikrobákat ugye ki tudja injektálni, akkor, akkor azt értük el, hogy kikerültünk úgymond az üvegbúrából. Tehát, hogy valamilyen szintű kapcsolatot létesítünk az ottani környezettel, és szerintem ez egy nagyon fontos lépés, hogyha a terraformálást komolyan vesszük. Pár Bernadett Mars kutató is itt van továbbra is velünk. Berni, mit szólsz mindehez? Hát nekem roppant izgalmas projektnek nek hangzik, és ami, ne, ami benne most így a legnagyobb kérdésként fel, felmerült, és nagyon örülök neki, hogy Bence talajkutató, már remélem, hogy, hogy meg is tudja válaszolni, hogy, illetve biztosan meg tudod válaszolni, hogy... Én úgy tudom, hogy, hogy itt a marsi regolittal az egyik nagy probléma az az, hogy tulajdonképpen a sugárzás miatt teljesen steril, illetve a, a bennelvő perkrolátok miatt még egészen mérgező hatású is, hogy, hogy terveztek valamilyen, valamilyen tápanyagot is vinni a, a növényen együtt, illetve hogyha ezek a mikrópák kikerülnek, akkor hogy, hogy fognak ők nem megpusztulni a, a, a marsi körülmények között? Én erre nagyon kíváncsi vagyok. Igen, a, ugye a marsi talajt nagyon kevéssé ismerjük, hiszen nagyon nehéz a fúrás a marson, ezért csak részlegesen tudok neked válaszolni, és a gát megpróbálok. Tehát igen, itt a, a, a marsi regolit az nagyon-nagyon-nagyon nehézkes. Abban bízunk, hogy. hogy, hogy elegendő ö, talajbaktériumot juttatunk ki ahhoz, hogy elinduljon egy valamilyen ö, szintű láncreakció. Ugye egy csomó mindenbe bíznunk kell. Bíznunk kell abba, hogy van-e elég szerves anyaga a marsi ö, regolidba, amit részben ugye a vikingek ö, megerősítettek, hiszen ugye alkoholok az különböző lipideket, tehát hogy mindenféleképpen organikus ö, molekulákat találtat már. Ugye ebbe bízva ugye mi azt gondoljuk, hogy van talajmikrobiológiai élet a marson, csak ugye nem annyira intenzív hogy elég legyen ahhoz, a, hogy a légszféra feldúsulhasson. Genesis. Uh -huh. Köszönjük szépen a válaszokat, Bence, és köszönjük szépen, hogy beszámoltál nekünk a ti kutatásokról, fejlesztésetekről, és azt mindenképpen megígérhetem a Postmodern nevében, hogy követni fogjuk figyelemmel a ti ö, utatokat egészen majd a másik lehetőleg. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, köszönöm a meghívást. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Hold láthatunk, és egy magyar cégnek a Pulispace technologies a logóját, egy kis ugató pulikutyát. És aztán megint a holdbéli tájat, és egy fantasztikus magyar sikerről fogunk beszámolni, hiszen a NASA, az amerikai űrkutatási hivatal, egy nagyon érdekes pályázatot hirdetett meg, de Pakert Tibor, a cég vezetője, a Puli Technologies, Puli Space vezetője, elmondja nekünk, hogy mi is volt a ennek a pályázatnak, Tibor. Szervusz, jó estét kívánok! Jó estét, szervusztok! Ugye az amerikai életében az volt, hogy Haniás is a payload, amit úgy szabad fordításban úgy mondhatnánk, hogy drágám összepréseltem, hogy összenyomtam a NASA hasznos terét, vagy a rakományát, és e mögött a, a, a vicces cím mögött tulajdonképpen az volt a, a kihívás, hogy lényegében egy tenyérben férő műszert kellett javasolni a, a nasa ami működőképes a Holdon, és vagy a Holdi környezet monitorozására, vagy pedig a a Holdon Hold található erőforrások felderítéséhez bevethető. Hát az sőt, a az a műszernek a neve, hogy vízszimatoló, tehát ez a név gondolom beszédes azt mondja, hogy a vizet kell kiszimatolnia ennek a műszernek. Így van, mi, mi a Holdi erőforrások felderítésének a kategóriájába tettük be a, a, a, a, a, az angol mondja a két centünket, és ez a, a Puri lunar water snooper, tehát ez a holdi víz szimatoló, és ennek a műszernek az a feladata, és emljük, hogy az lesz a feladata, és ez bizonyítani is tudja, hogy vízjeget, pont hogy hidrogént mutasson ki a holdi talajban, a regolitban. A róvert egyébként közben azért mutatjuk, mert úgy képzeletjük el a műszereteket, hogy egy ilyen rovernek a testébe kell beépíteni, és ha jól értem, akkor az a hasára, tehát az alsó részére, hogy a felszínt tudja pásztázni ez a műszer. Jól képzelem el? Ez az ideális helye neki, hogy egy, -egy kis, akár kisméretű holdgyáró hasán, hasán legyen. Ugye van egy-két konkrét, egy konkrét terve már a Názának, hogy milyen, még a milyenkénél is jóval kisebb a futnának neki a feladatnak. Az egyik az, ha minden jól megy, egyik ilyen típus az idén-évvégén el is fog indulni. Ez egyébként partnerünk az Astrobotik nevű cég, nekik van egy Cubrover nevű koncepció, és ennek az első példánya, ha minden jól megy, egy Iris névre hallgató tesztpéldány idén föl fog menni. Ezen konkrétan maximum kettő szimatoló férne el, tehát akkor olyan kicsi maga a oldjáról. Itt látjuk ezen a képen a puliszpész 10 tízszer 5 öt centiméteres nagyjából a befoglaló méret ennek a műszernek. És ugye ezzel nyertetek a Názától 225 ezer dolláros fejlesztési díjat, hogy ezt a 10 tízszer öt centis dobozt elkészítsétek. Hát persze több példányban, mert biztosítani is kell, meg, meg nyilván be kell mutatni a működést a Náza felé. Mi az, ami lenyűgözte őket a tipályázati munkátokban? Ugye a 10 x 10 5 még annál kisebbek akarunk lenni, a 10 x azt nem nagyon tudjuk piszkálni, mert azt ki kell használnunk, de hogyha minden jó megy, akkor olyan 3,5-4 cm-re is le tudunk menni, itt még folyik a tervezés meg a számítások. De lényegében amivel meghódítottuk a Názát, az, hogy egyrészt maga az ötlet, az, az is azt gondolom, hogy nagyon, nagyon izgalmas, tehát hogy ha úgy tetszik, ha ipari CMOS-szenzorokkal megfelelő átalakítás, vagy a magyarosak akarunk lenni, akkor buherálás után tulajdonképpen neutronokat számolunk a holdfelszínen, és a, a különböző energiája neutronok számlálásából lehet következtetni arra, hogy hol, mennyi víziég, mennyi hidrogén van az adott területen. Ilyen elven működő szenzor van más, is, és megy is fel egy első tesztpéldány szintén idén az astrobotik első küldetésén, de ez lényegesen nagyobb, bonyolultabb, több energiát kér, nagy feszültséget kell előállítani, ez a neutron spektroszkópiai rendszer, és én azt gondolom, hogy a nasa a szívét azzal hudítottuk meg, hogy egyrészt Ugye bemutattuk azt, hogy egy olyan reális projekttervet, költségvetéssel, kockázatelemzéssel, egyebekkel, hogy ezt meg tudjuk csinálni egy éven belül, és hogy valóban ugye, bele, bele fér, illetve nagyon benne van a, a NASA terveiben is, hiszen a keresése, a, a vízkeresés az egyik fontos cél, amit a következő missziókon szeretnének megvalósítani, és hogyha... Mit Itt én... ezen az animáción egyébként láthatjuk is, ugye a fekete mozgó vonal a jobb oldalon jelzi egy rovernek az útját, ahogy a hold felszínén halad, és ahol kék felület van, ott van víz, és amikor odaér, és érzékeli, akkor a bal oldalon látható görbén jelzi, hogy ott, ott víz van. Ez az animációnak itt a lényege. Így pontosan. Ez, ez, ez egy egyébként olyan értelemben reali, realisztikus animáció, hogy ugyanott Monte Carlo számításokon nyugszik, ezekkel próbáljuk meg belőni magát a szenzort is, illetve ezt használják egyre szélesebb körben ezeket a szimulációkat, részecse, mozgások megjósolására, ebbe nyilván egy csomó paramétert kell betenni, de ez a szimuláció, amit láttatok, hogy az animáció, ez pontosan egy ilyen reális esetet hoz. Nyilván egy képzelt holdi vidék, meg egy képzelt vízeloszlással van, de azzal a vízeloszlással azt látnánk, amit, amit mutattunk, hogy az itt lévő Három szenzor közül, ö, ö, ö, három szenzorral futunk neki a feladatnak. Ezt itt mutatja is, fönt a, a baloldali részen lehet látni a, a, a mérési eredményeket. Hogy melyik van, az egyik az ünnep zaj vagy a háttér tulajdonképpen, azért van szükségünk, hogy kiszűrjük a, az alapmérést, aztán mérjük a termikus neutronokat, amelyek alacsony kis energiájú neutronok, és utána mérjük egy másik szenzorral az epitermikus neutronokat. Ezek a következő energiá vannak, és itt látszik. Hogy és ebből a, a három a... értékből áll össze az, hogy ott van-e van víz? Kettőből tulajdonképpen. Kettőből. a, a, a az a, tehát a maga az alapszámmérés az azért van, hogy azt kivonjuk, tehát, hogy azt a másik kettőből kivonjuk, hogy azt a tisztán tudják látni azt a, azt a mérést, hiszen a a, ezek a detektorok a, a, a neutronok energiáját mérik egy, egy integrálás során, és ebből tudunk aztán visszakövetkeztetni, hogy konkrétan mennyi, uh -huh. hány nap neutron jön ki, és akkor ebből a fizikai modellek, illetve ezeknek a, a, a vizsgálatából lehet megmondani, megjósolni, hogy mennyi mennyi vízjég van ott. Pár Bernadett más kutató és bemutató csillagász továbbra is itt van velünk a beszélgetésben, és adásuk tudom, hogy Berni foglalkozik a vízkutatásával is, csak nem a Holdon, hanem a Marson, bár ez fontos különbségtétel? Hát én, én azt mondanám, hogy fontos, mert azért egy picit, picit az eltér a két égítest egymástól. Abban a szempontból Hasonló, hogy mindketten vizet keresünk, és én nagyon örülnék neki, hogy a Marson is lenne valamilyen hasonló szímatoló robot. Biztos, hogy rengeteg hasznos információval tudna szolgálni, akár a mi kutatásainkhoz is. A múlt hét óta a Mars felszínén lévő Persi kutató, robot vagy rover azért tartalmaz valami műszert, ami a vízkutatásában segít, nem? Mm, igen, lesz rajta egy radar ami be fog tudni nézni akár 10 méterrel a felszín alá is, és Aha. például ez a radar is fogja tudni érzékelni, hogyha valamilyen, valamilyen vizes kőzetet vagy vizeget vagy ilyesmit talál a felszín alatt. Na jó, de az, hogy a NASA egy ilyen remek pályázatot indított, ami ráadásul a magyar Pulis Space nyert is nagyon komoly támogatást, az azt jelzi, hogy mégsem volt az eddigi vízkutató műszerük igazán jó, mert szükségük van egy még jobbra, amit ezek szerint innen Magyarországról Tiborék jól meg tudnak valósítani. Ezt kérdezem bízunk. elsősorban Tibortól persze. Igen, bízunk benne, hogy sikerül, ugye nagyon feszes ütemter van, jövő év január 28-áig kell a Jet Propulsion Laboratory asztalára letennünk, három darab működő azonos ők prototípusnak hívják, de ezek lényegében repülésre alkalmas példányok kellenek, hogy, hogy legyenek. És ugye itt a kihívás az volt, hogy, hogy tényleg kicsi legyen. Kis, kevés energiát igényeljen, és kicsi helyet foglaljon el. És ennek kapcsán neveztünk mi ebbe be, és maga az elv is, amit hasznosítunk, az, az ilyen szempontból új. Ez annak köszönhető, ugye, hogy foglalkoztunk mi uh, azzal, hogy milyen holdi környezet vár a pulira, hogyha eljut oda egyszer, reméljük ez is meg fog történni. Igen, mert a... közbevetőleg, hadd mondjam, hogy ez a felvétel, amit látunk, ez annyira holt, hogy itt van valahol Budapest határában, ugye? Éppen valahol soroksában van egy, egy ilyen, egy ilyen medőhányó, ahol egyszerűen már ki akartunk menni, egy kicsit már régen másztunk, és uh, srácot találták ezt. És... Ezt a nagyon jól tudtuk demonstrálni, hogy tényleg föl tudunk menni, akár 40-45 fokos lejtőn, meg le is tudunk jönni. Ezek nem triviális feladatok, és ezt bárki mondhatja e, szimulációval, de ez kozba-porba van, tehát ez a szó szerint a rögvalóság, vagy ahogy az angol mondja, ez a crown <gül> Nagyon drukkolunk a Magyar Pulis hogy elkészülhetek januárig ezzel a műszerrel, a vízszimatolóval, és természetesen a további projektekhez is. És arra kérlek Tibor, hogy maradj még itt velünk, mert most következik az híradónk. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Ez a forgó objektum ismerős lehet az 1968-as filmből Stanley Klub Kubrick filmjéből a 2001 szájából. A názából kivált szakemberek. Mérnökök és tudósok viszont most azt állítják, hogy ezt a forgókereket meg lehet valósítani. 2030-ra szeretnék megvalósítani ezt a Voyager nevű űrszállodát. Óriási méretű lesz, 200 méter átmérőjű ez a kerék, és a forgásával előállítható egy mesterséges gravitáció. Több száz vendéget tud fogadni majd ez az űrszálloda, most a belső tereket láthatjuk, még akár edzőtermek is, természetesen hálószobák, és közösségi terek is lesznek ebben az űrszállodában. Ahogy olvastam róla, 100 fős személyzet és 200 fős befogadó képessége lesz ennek az űrszállodának. Hát grandiózus, főleg úgy, hogyha 9 év múlva ez el is készül. Bernadetti, Tibor, mit szóltok hozzá? Hát, amit itt említettél, hogy a forgással hozza létre. A mesterséges gravitációt én nem, láttam ezeket a terveket, csak ez jár a fejemben, hogyha ott állnék mondjuk a jövőben egy ilyen szobának az ablakánál, akkor vajon milyen sebességgel pörögne körbe az, amit látok? Tehát én már a Perszewines leszállásnál is kicsit rosszul lettem az kamerától, nem tudom, hogy én például, hogy viselnék el egy ilyen szobát. Lehet, hogy jobb lenne, hogyha az elsőt térnék az ablakokat, ugye, és nem lehetne látni, hogy hogy pörög az egész. Tibor viszont azt mondja, hogy ha jól tudom, hogy elég egy viszonylag lassú forgás is hozzá. Én nem ellenőriztem most a számokat, de egy, egy, valóban nem egy túlságosan gyors forgás már ö, elegendő gravitációt tud ö, mutatni, és bár ugye ez a tapasztalás sajnos nem áll rendelkezésre, vagy rendelkezésünkre, de ha fönt vagyunk, akkor azt mondom, hogy nem feltétlenül okozna szédülést, de nyilván egy izgalmas történet lehet. Egyébként... Magára a koncepcióra, ha szabad mondanom, ugye a 70-es években egy, egy O'Neill nevű fizikus volt az első, aki hasonló mondjuk így, hogy kolóniákat vizionált, akár a csillagközi utazásra is, hogy ez nem csak, hogy itt legyen, hanem elindulunk, és akkor egy ilyen több ezer éves generációs hajón is tudnának menni. Tehát ezek a elképzelések már voltak. Itt azért még azt tegyük hozzá, én a 2030-al vannak kétségei, mondjuk így, hogy ez megvalósítható másfajta költségeket nézve is, de nyilván emögött, a koncepció mögött van azért egy, egy realitás. Tehát az úgynevezett nagy struktúrák világűrben való megépítése, ez egy születőben lévő iparág, és ugye ebbe várnak bele tulajdonképpen a, a kollégák, és nyilván ez egy marketing szempontból is egy izgalmas történet, hogy ezt ez gazdaságilag megvalósítható-e, azt talán egy vagy két év múlva jobban fogjuk látni. Egy ilyen esetében egyébként az is érdekes kérdés, hogy azt a több száz főnyi ember tömeget hogyan látják el az élethez szükséges anyagokkal, étellel, itallal, de a levegő is kérdéses lehet persze, mint olyan kérdés, amivel ezek a mérnökök nyilvánvalóan foglalkoznak, de mi most kiválasztunk egy szempontot, mégpedig azt, a, azt, hogy hogyan lehet az ételt biztosítani az űrben. Ez egy régi probléma, és most a NASA és a kanadai űrügynök Összefogásával egy pályázatot hirdettek, tehát egy élő pályázatról számolunk be. Deep Space Food Challenge a címe. Making a grilled cheese sandwich is simple, unless you're on the moon. Hát igen, mert hogy egyszerű a Földön ételt készíteni, na de az űrben. Hát ott nem olyan nagyon egyszerű, főleg az, hogy változatos legyen az étel, meg mennyiségű is, egy olyan hosszú úton mondjuk a marsig, ami fél évig tart, több mint fél évig, hát nincs ilyen üzlet, amibe bemenne az űrhajós és bevásárol, tehát akkor vigye magával az ételeket ilyen mennyiségben, hát ez őrületes mennyiség. Szóval a pályázatnak az a lényege, hogy hogyan lehet ott az út közben úgy előállítani az ételeket, hogy gondolom én fenntartható módon bekerüljön egy körforgásba. Erről szól a pályázat, ötleteket, pályázati anyagokat lehet beküldeni a kanadai ürügynökségnek és a Názának erre a bizonyos pályázatára. Nektek, Berni, Tibor, van-e valami elképzelésetek? Mit lehetne ilyenkor csinálni? Hmm. Hát fogós kérdés, kérdés, ugye? Igen, ez határozottan egy fogós kérdés. Hát pedig a NASA is gondolkodik ezen, hogy a Marsra küld majd űrhajósokat. Oda is kell menni fél év, meg fél év vissza, tehát az legalább egy, több, mint egy év, ami csak utaznak, is és közbe is kell lenni. Ráadásul, hogyha már egyszer elutaztunk fél év alatt a Marsra, akkor érdemes legalább egy-két évet ott tölteni kutatással is, és akkor arra az időre is vinnünk el magunkkal valami ennivalót. És az nem elég, hogy tehát... Vannak ezek, a, ami mondjuk a Mátrixban voltak ezek az ilyen e, paszták, amiket meg lehet enni, nem túl gusztustalan, nem nagyon van íze, de cserébe e, tápláló. Ez mondjuk hosszú távon nem biztos, hogy jó hatással lenne az ottani űrhajósoknak, vagy a jövőbeli marsi kolonistáknak a mentális egészségére. E, <síns> Úgyhogy mindenképpen érdemes lenne valami sokkal változatosabb tápanyagban, vitaminokban gazdagabb ételeket tudnunk előállítani. Mondjuk krumplit tervezteni a marson. Tibor, nem gondolkodtatok egy ilyen pályázaton, esetleg a puliszpészben? Pályázaton nem gondolkodtunk, de a téma természetesen izgalmas, és bizonyos vonatkozásban mi gondolkoztunk inkább a földi területeken, de ami már ugye működik, az, az űrállomáson is van a, a növénytermesztés. Hát különböző hmm. növényeket termesztenek sújtalanságban, súlytalanság, nyilván egy, egy más technológiával, de ez ezek működőképes történetek. Tehát hasonló kísérletek folynak például, és már kimondottan az űrre célozva az Antarktiszon például, ott van egy Eden ISS, tehát egy ISS Eden nevű kísérleti labor, ahol konkrétan 8 vagy 10 különböző növényfajtát termelnek konténerbe, egy zárt környezetben, ami adott esetben alkalmas lehet a világűrben is. Tehát, hogyha itt is az animációkat látjuk, a növények egy része az mindenképpen ott van, és ez már ma kutatási terület. Tehát ez egy izgalmas dolog, és ez már működik. Hogy aztán mikor lesz mondjuk állattenyésztés a Holdon, ugye el kéne a tehenet az egyetott egyet, gravitáció, az egy izgalmas dolog, mondjuk szkafandert én nem raknék lát, tehát ahhoz előbb meg kell építeni a listállót is tulajdonképpen. De, vagy például én egy pulikutyát is szívesen elképzelnék a Hold felszínén. Amit eregeti a, a teheneket. Hát vagy mondjuk a birkákat. A birkákat igen. Ez, ez azért még egy kicsit odébb van, de tehát a konkrétan, én mondom, hogy a növénytermesztés azt az láttuk, az, az, ez már ma is működik, illetve működő kísérletek vannak, és ez, ez nagy örömükre szolgál az űrhajósoknak is, hogyha mondjuk egy-két szem salátát, vagy legutóbb talán, mintha Eppret is születeltek volna az űrállomáson, de nem akarok hazudni, nem vagyok benne biztos, de nyilván ez egy, egy, ez egy üdvözlendő, friss dolog. De az Antarktiszon ugyanez van, ugye ott télen tulajdonképpen az Antarktiszi tél alatt nem nagyon van közlekedés, tehát ott is egy probléma, hogy mindent be kell akkor tárazni, ha így van. Ha viszont van egy működő berendezés, egy működő üvegház, akkor annak örülnek, hogyha az ott van. De hát ezek a kísérletek már valóban folynak. Mondom, a a hús, meg egyebek, az, az, az, az kicsit odébb van, én szerintem, de ki tudja, hogy milyen ötletek jönnek be. A NASA munkatársai idén évvelején kedveskedtek a választópolgároknak, az adófizető polgároknak, illetve nekünk, a világ többi más ország polgárainak azzal, hogy egy sor posztert rendelkezésünkre bocsátottak a NASA weboldalain. Egy kicsit űrutazásnak tekinthető ez is, mert különböző korszakoknak a stílusában képzelték el az utazást más-más bolygókra. Ebből mutatunk egy kis ízelítőt, de a náza.gov oldalon meg lehet találni ezeket. Azért is érdekes, mert itt most látható is, hogy folyamatosan növeljük a távolságot a Földtől, most éppen 42-50 fényévnyi távolságra vagyunk. És ezek a űrposzterek mutatják, hogy a názamunkatásai munkatársai között is nagyon sok olyan van, akiknek érzékük van a művészethez, a művészi megjelenítéshez. Nagyon jól néznek ki ezek a poszterek. Ezt most csak említésképpen mutattuk meg. És van még egy érdekesség itt a műsor végén. Greta Thunberg, ugye az ismert svéd fiatal hölgy, aki klímakutató lesz nyilván, és nagy környezetvédő. Ő most jelentkezett a Kapcsán egy, hát egy szarkastikus stílusú klippel, amiből mi elkészítettük a szinkronizált változatot. Nézzük is meg. Közel 5 milliárd év után az emberiség felkészült rá, hogy elhagyja a bolygót. Itt az idő változtatni. Mars, 145 millió négyzetkilométer lakatlan terület. Lélegzetelállító tájak, hihetetlenül gyönyörű látvány. Mars, egy érintetlen bolygó. Egy új világ, ahol mindent újrakezdhetünk. A marsi telepesek igazán szabadok lesznek. A mars kínálja a végső szabadságot. Szabadon építhetünk egy új világot. Szabadon változtathatunk az emberiség sorsán. Dönthetsz. Tovább él a Földön, vagy Ön is Marsi úttörővé válik. Inkább állítsuk meg a klímaváltozást. Ez a fő üzenete Greta Thunbergnek. Mit szóltok mindehez Berni Tibor? Hát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos üzenetre hívja fel a figyelmünket itt a végén. Ahogyan itt a műsor korábbi részében is beszéltünk, a terraformálásból, terraformálásról nagyon nem triviális feladat egy másik bolygót élhetővé tenni. Sokkal egyszerűbb, és pár bárhogyan is számoljuk, mindig sokkal olcsóbb lesz a mi földünket megvédeni. Azt hiszem mindenképp kiemelném, hogy, hogy ezért itt a kettő dolgot el kell különíteni egymástól. Tehát a földi klímaváltozást nem azért nem tudjuk megállítani, mert minden pénzünket a más kutatásra költjük. Hogyha világviszonylatban megnézzük azzal, hogy mi minden másra megy el sokkal több pénz, akkor az űrkutatás még mindig elenyésző. Ez egy kicsit tendenciózus ez, hogy kipécézte magának az űrkutatást, ha jól értem a véleményedet. Tibor, mit szólsz hozzá? Hasonló gondolataim vannak. Ugye az általában szokott jönni az a kérdés, hogy de minek? Miért foglalkozok ilyennel? Ugye hát mondjuk azt, hogy még, még a vizet se tudjuk biztosítani, mondjuk a falva vagy valahol, de ha, ha láttátok az első embert, hogy az Armstrongról szóló filmet, abban is van egy jelenet, amikor 68-ban a háznál tüntetnek, hogy miért költenek pénzt az Apollo programra. Itt ez, ez egy, én azt gondolom, hogy teljesen hibás felütés, tehát nyilvánvaló módon senki nem, aki űrtevékenységgel, űrövással foglalkozik, én nem ismerek olyan és nem is tudok elképzelni olyan embert, aki azt, azt mondaná, hogy ne foglalkozunk, nem fontos a klímavédelem és a klímaváltozás megállítása. Tehát de a kettő, az nem vagy-vagy kérdés, ahogy Bernis is mondta, ezt együtt kell csinálni, és nyilvánvaló módon lényegesen kevesebb pénz, erőforrás fordítódik ezekre a dolgokra, és ha ezt egy kicsit mondjuk távlati perspektívába helyezzük, akkor... Most nagyon csúnyák mondom, akkor valóban itt meg a Földön, adott esetben feléjük a tartalékainkat, mert akármennyire vagyunk zöldek, nem tudunk százszázalékos os felhasznál, felhasználást hát csinálni. Előbb-utóbb ki kell menni, hogy túléljünk egyáltalán. Most ilyen katasztroföszcsenáriókról nem is akarok beszélni, tehát hogyha jön egy olyan kis bolygó, mint ami ugye a mai tudás, vagy vélemény szerint a, a dinoszauruszok halálához, vagy kipusztulásához eredet, tehát e, e, ezt tekinthetjük úgy, hogy ez fajta imperatívusz, hogy igenis keresni kell azokat a lehetőségeket, hogy az ha az emberi faj, mint olyan, ahogy mi gondoljuk, az, az túléljen valahol. Tehát nem vagylagos a kérdés, hanem mind a kettőt kell csinálni, és nyilván nagyon fontos az, hogy mindent megtegyünk a klímaváltozás megállításáért, vagy megtanuljunk vele élni, ha másképp nem megy. Köszönöm szépen, eddig tartott a mai űrutazásunk a Poszmodem antivírus műsorában, és köszönöm szépen a részvételt vendégeinknek, Pál Bernadett, maskutató bemutató csillagásznak, Pacher Tibornak a poli Space vezetőjének, és természetesen Mátyás Bencének is, aki a Genesis Sustainable Future vezetője, tulajdonosa. Köszönöm szépen a részvételeteket, és ugyanúgy köszönöm Tarna Mérán Részbetyár Gábornak is a, a munkálkodást, aki a műsorunk társzerkesztője is volt, és a témáink jelentős részét ő szerkesztette a Postmodern mai adásába. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk két hét múlva egy klasszikus Postmodern műsorral, addig is minden jót, viszont hallás Viszontlátásra!